як вона дихає йому в груди, як дрібно-дрібно тремтять її плеченята, як злякано б'ється серце під білою сукенкою, вдихав дивовижний запах її теплого сяючого волосся. Попри страх десь у мозку майнуло, мабуть, так пахнуть квіти у райському саду. Запаморочились в голові, чи від пережитого, чи від того неземного аромату. «Не плач, дитино!» Хтось нарешті підбіг, відірвав від нього вишеньку. «Іди її до мамусі, їй дуже зле, там і тато. Хай вони побачать, що хоч ти жива!» А вона й не плакала. Навіть на похороні не зролнили сльози. Була у тій самі, що й на весіллі, на півпрозорій білій сукенці з бантами. Несла оберемок квітів, які кидала перед сестрою, поки труну виносили з подвір'я до фурманки. І мовчала. Це мовчання чомусь найбільше усіх лякало. Тато наказав не йти на похорон до Вишнецьких. Аж зубами скреготнув. «Левку, ще раз попхаєшся туди?» Він не сказав куди, тільки рукою на річку показав і знову зубами скреготав. «Уб'ю!» «Чуєш? Уб'ю!» «То теперка найбільші вороги наші! Все через них! Якби вони не заборонили дітям побратися!» Якби не це весілля, якби не кляті гроші, якби не смерч, хотів сказати Левко, але промовчав. Краще тата не дратувати. Кивнув головою на знак згоди, але мучився, що порушує батьків наказ. Картав себе, боявся аж до спазмів у животі. Але все одно пішов. Не тому, що хотів побачити мертву Марину, а щоб хоч глянути на вишеньку. Побачив лише звідтіля її, до неї підступитись не міг. Тіло Марини повезли із села, казали до сімейного склепу Вишнецьких, а він десь аж за Бугом. А потім був іще один похорон. Тимоша поховали на сільському цвинтарі. Тато, як із каменю витисаний і враз зовсім посивіли, мовчки кульгав за домовиною. І тільки коли закінчився жалобний обід, і люди розійшлися, упав головою на стіл, заридав і сказав якимсь чужим, і ніби також посивілим голосом. «Забрав у мене всевишній, кохану жінку, Олянку мою дорогу. Забрав сина із золотими руками, а каліку неприкаяного зоставив. У чому ж твій промисел, Господи? І що я з цим бідакою буду робити, на кого опертися на старості, як віку дожити, як окропом ошпарили левка ті батькові слова. Ще ніколи не відчував він себе таким нещасним, таким самотнім і нікому нікому на всьому білому світі непотрібним. Вискочив з хати, зачинився у клуні, ткнувся обличчям у сіно і так пролежав. Аж до вечора підводився, звідчаєм і відразу відразую дивився на свої потворні руки з вузькими перетинками, між негнучкими короткими пальцями і плакав. Хіба він винен, що Бог забрав у тата Тимоша, а не його? Хіба Бог питав Левка, чи згоден він померти замість брата свого, щоб татові було при кому дожити? Чи може... Це він сам, Левко Ярич, по вуличному Черкас, перш ніж народитися на білий світ, утнув такий жорстокий жарт зі своїми руками. Плакав від образи, від несправедливості. Плакав, бо вперше відчув. Тато не любить його так, як колись любила мама. І Тимоша, свого перістка, народженого ще до війни, Тату завжди любив більше, ніж його, левка, бо навіщо б так казав? А на гіркіше, що вишенька ніколи не покохає його. Татові слова нагадали йому про його каліцтво і прозвучали як вирок. А він ніколи-ніколи не розлюбить її, свою вишеньку, бо такі вже вони, черкаси, як припадуть до когось серцем, то до смерті». Про це всі у селі знають. Тільки ж від його кохання ніякого пуття не буде. Якщо вже у Тимоша так закінчилося, то на що може сподіватися він? Розділ третій. Ніка прислухалася. Десь над нею хлюпоче вода. Ніби водоспад з розгону розбивається об каміння. Ні, це, мабуть, злива, Божна може кімната бути під річкою. Пошукала очима вікно, але не знайшла. Півкругле степін склепіння стелі плавно переходить у стіни. На стінах, принаймні на ті, що праворуч, жодного отвору. У кутку два стільці з гнутими ніжками і столик. На столику горнятко з чайною ложечкою. Отже, хтось приносив її чай, і вона його вочевидь пила. Бо спрага вже так не мучить. За горнятком гасова лампа з леджевріючим гнотом, Опуклим і трохи закіптюженим склом колбою.